أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يؤتي الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحصن أولئك رفيقا وقال الله تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى وَيَتَّبِعُ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرُهُ عزتمن دو نن چې کوم نشست مکی وښو دا یو نوع نه موضوع دا و دیو جانب دلیل داو داوه داوا چې ابو بکر بغدادي حفظه اللهو دا شریخ خلیفار یو په تمام امت مسلمه باندې او په جهادي جبهه ته دا غی سرا پر د واجب دی او بیعت وسنه کول د ګوناره بغیر د اوذری شرعینه او د بل طرف داوا داوا چې امیر المؤمنین رضی الله دا شریخ خلیفانه دی بلکې جهادي رهبر او قائد دی او نو سره بیات پر واجب دی او کوڅو کو سره نه کینو دا ګونهنګار نه دي په دغه موضوع باندې یو څومره مجلس کې نوولین نشست کې سمجله سونه و شو ملګری دا پوره کړي او د مجلس انعقاد بیا شروع کوو نو دا غنمه کې زما یو دوه درې درخواست دی پور ملګری د الله رب العالمین د رضا لپاره دا ووري یو خدای خبره ده چو ما ته فقیر موریشیب تلیفون وکم ز چې وروسی دم غالبن جلیل موریشیب وکړین موریشیب اگر تا پلار کیناره والی و تلیفون دی چې وروسی دم نو تلیفون کې اول دا غل و چې ټول ملګرو ته مسرانو کو سلامو جانبانو تزما طرف دعا سلام وایي بیر سلام نو رسو تا صحاګمن مقرر کړی دي الله رب العالمین دیو کې چې دواړو جانبین په اتفاق د پیښلې بڼی را دا او او یو سری ته او نتیریې ته اوور س دا با ډیره بهترئ. الله نخواستته کو دې نه شي او زما د خاص دا دا دغه مطالبه چې قسم په الله زمونږ ته په جیر کې زناه پرتیدي دغ جړگان منګ وو ماشومان پرات دغې جړگانې ورو عکانې یواو یو کول او دغ جړگانان او پرونه منږ وو د الله از و کوي چې چې یو شری مسلا دسې مداد ته او موقام ته ورسوي چې دی یو بل غریوان ته لاس ورونه چوي او دی یو بل د غیبتونو او د تهمتونو یو بازار گرم نشي د قزمه درغاسته د ټول جنبینونو او بیره م سلام علماء نمونه محمد ابو بکر موسی شو ابو سعید موسیف شو اسماعیل موسیف نو می وښتو قاضی سب د ګلم محمد موسیف نو می وښتو شياب قاضی سب نو می وښتو چې د ټوله د عدالته درغاسته ورسوي چې د سیمهور رحمت نشي چې دش دشمن ته موقام راو نشي او دشمن خوشاله نشي چې به راځي پاره پاره شو ټوکري ټوکري شو مسلمانانو به باغري دغه ماحول تا مکوور نه کوي د دین علاوه دا یو پرده پیغام او چرو مې مطلب زموږ د دوه اړخو جانبونو د درخواست دی چې وکمو با خبره باندې خبره او غونډې جوهر حقه کاره کوي الزام برائے الزام او جواب برائے جواب او تنقیس او تردید او نقطه چینی د دین اچ ته رسوي مې باندې زړی ګونګارې ما مکتبو سټول کې مسبق ولې کومه دا پته لګید ازینه سلوک ته چینی دی د دې کیسه نه او وټو څنګه دلیل چې دې باره مون پوښیږي او کارامه کې تاګي او دا خبره موږ ته وران او که ان شاء الله په ښه ستاسو ماحول کې په ښه استاپي زکه د آداب او په لحاظ چې څنګه بل عزت باندې نو مخه ستلی شي بدق انداز باندې مجلس مکه بوزي ان شاء الله الله الله به به خیر او برکات راشي بل درخواست میداري الله ګوال چې دوی سبوري ما صبر بروکو، خصوصا نه خلق دسي انم ځان ته وليو لي خلق وچ زه نیمل ګری په چې دی جنل نه ګوینه و هم خاطی داړم چنګی کی مسکیم شي دې ته څوی دا لکان دي دا ټول مجاهدین دي دا ټول د کوپر خلاف راوازې دي دا ټول شریعت د تنفیذ لپاره راوازې دي دا رب العالمین نه یوکا خپل تکبر دې کم او بغریوان کې سوچوکا یو شریم وقب د لپاره راوازې نه دې دانه پس لک ضباو کا او نه دې د تکبر لک ودې یو تر مصالح حقوم مونږ به او کوم بل تر ته حقوم مونږ به وینو که چا نه یو څه رسیدو وشي کنه ان او که استمهل لس ده خبرې نه نتیزي وته ماپی وړمه او ان شاء الله د مجلس شروع ان شاء الله شروع د خاص چوب سیدری غبانی خو تنظیم کنټرول کې او بوسیید موراصف دغه درخواست ورکوما چې غارش خپل مجلس شروع کی خدای ستریقه وکی معاملات غرین دي خپل موبایل به طریقه باندې چالو کوي ان <تصفح>